Välkomna till ännu ett avsnitt av Succépodden, Fyrkantiga ögon Och där satte jag intrat för första gången på två månader typ Så jag inte stakar mig eller fepplar till det Och jag har, inte jag, jag, jag har inte hostat den denna gång Eller börjat skratta åt någonting helt omotiverat. <laughs> Nej, vi tar det senare kanske ja. ja, hur är läget med dig? Det är bra, trött som ett as För jag har eh, inte skött min sömn den här veckan Mhm. Mm Ah, det är mycket på jobbet, eller? Nej, det är, det är, det är alldeles lagom faktiskt. Vi är klar med nästan alla utvecklingssamtal och sådana grejer. Så att, eh, det, det, är, det är nog bara en sån vecka helt enkelt. Ja. Mm. Yeah. Du då? Okej. Okay. Ja, nej, det känns väl bra. Jag ska inte säga något annat. Det rullar på, kan man säga. Mm. Så får vi se vad som händer här framöver. Mm. Har du stora ja. planer? Uh, nej, det kan jag väl inte påstå, utan uh, det är inget riktigt poddmaterial, så kan man väl uttrycka det. Nej nej, nej, nej, nej. Vi behöver inte gå in på det. Jag tänkte, ja, får vi se vad som händer? Okej, okay, händer ja. det något stort? Nej. Nej. <laughs> <laughs> ja, uh, hur ser du ut med spelandet och tittandet för din del då? Uh, ja, jag har säkert tittat på en massa grejer som jag glömt i vanlig ordning, så det får... ja, ja. Kommer väl på nästa vecka lagom. Men eh, vi, vi kikar vidare på um, den här sjukhusserien uh, The Pit. Den är bra. Mm. Vad va säger man mer? Den är bra. De, folk är sjuka, skadade och så är det ett totalt jävla mörker. <laughs> Det låter som en serie som passar dig alldeles utmärkt ja, ja, men underfinansierat sjukhus Folk är liksom trötta och lite bitra Och folk skadar sig som fan Och sen är det någon katastrof Och bara väljer in patienter mm. Ja, men det är spännande, det är bra Jag gillar konceptet också Att varje avsnitt som är ungefär en timme långt Är en timme under den arbetsdagen Som ja, ja, ja. själva säsongen är Mm. Ja, men det är häftigt. Det, är. det vet jag att du har sagt förut. Det är som 24 mm. på den tiden. Fan vad stor den serien var. Jag har inte sett en minut av det för övrigt. Nej, inte jag heller. <här> det har varit någon gång, man, vet, när man scrollar på sexan, när man var student och typ skulle käka något på kvällen och sätter sig och tänker och käka framför tvn och liksom sådär. Och så är det typ 24 och så ser man två sekunder. Någon ska, inte vet jag, desarmera en bomb eller någonting. Mm. Då nej, och så byter nej. man kanal. Uh, någonting som jag faktiskt har fått uh, titta på i veckan, det är ju jag och min flickvän. Uh, vi kan väl säga vi firar väl lite Ramadan just nu, det är mm. sista dagen idag. Men då är det ju så här att det kommer jättemycket serier mm. under den här perioden, under den här månaden. Så är det 30 avsnitt, så jag har faktiskt tittat på en arabisk serie nu då, mm. vars namn jag inte riktigt kan uttala tyvärr. Men... Nej, nej. Uh, och så förstår jag inte jättemycket eftersom inte jag kan arabiska men uh, jag får förklara för mig vad som händer och så och tycker att det ser väldigt snyggt och välgjort ut i alla fall. Mm. Sen är det en sak som jag tycker är så fascinerande med den här serien Vet, jag kan tänka mig att till exempel Tre Kronor eller Räderiet eller mm. Andra Avenyn eller vad den här typen av serier än mm. har hetat genom åren så känns det som att Även om man inte kan svenska mm. och sätter sig och tittar på det första avsnittet av Tre Kronor så skulle man förstå att jaha, den här gubben som heter typ Reine, han är otrogen och den här killen han fick nog sin nyss sparken från sitt jobb. Alltså att de är väldigt bra med att visa med bara bilder mm. vad som händer i storyn. Mm. Alltså dialogen är inte så viktig. Lite så känns det med den här serien också. Så det har varit ganska relativt lätt att hänga med i den här handlingen. Och ja, den har varit ganska rolig att se faktiskt. Ja. Men eh, jag också gillar också det här konceptet. Att, tänk om det var så att alla serier i Sverige, om man nu kallar det för Solsidan eller de som går på SVT. De kom första december och så var sista avsnittet på julafton. Mm. Tänk om det var så. Och så hade man då tio olika serier och se typ Ja. Det är ett fascinerande koncept, får jag ändå säga. Och pumpa ut avsnitt ett om dagen på det mm. sättet. Har du hakat på fastat då, under fastemånaden? Nej, det kan jag inte påstå att jag har gjort. Sen blir det väl så att man äter väl lite mindre, mm. på sätt och vis. För man drar väl sig för att äta frukost, och man säger så. Ja, ja visst. På sätt och vis. så Halvfastat. Kanske ja. jag har gjort En S dag kanske. Sitter och kollar här vad jag kan göra. Ja, nej, men den här serien som sagt var något som jag på något vis aldrig hade sett på annars. Och eh, det har varit kul, tycker jag. Mm. Välgjort och välspelat faktiskt. Och så eh, lite så där var inne på sådana här svenska som det kallades en gång i tiden. Att mm. Det är lite over the top med allting. Men det hör ju till också. Så det har mm. faktiskt bara varit roligt. Det är kidnappas folk. Och så kommer polisen. Och så nej, det, och så är det någon mentalsjuk. Och så någon som har gjort knark. Och så du vet det är så mm. mycket som händer på en och samma gång. Så det, det är inte en lugn stund. Det kan man väl ändå ge dem. Och så får du fila lite på din arabiska också då. Ja, absolut. Det hade varit... Jag kan säga... Efter våra så här, spelsektioner av olika kortspel så kan jag nu säga montage på arabiska. 18. Jaha, okej. Okay. Vet du, när man spelar jatsy och får tre sexor, ja. då har man lärt montage. Okej. Okay. Ja. <laughs> yes, det låter väl jättebra. Det lät nästan franskt också när du uttalar det. Ja, absolut. Det är också av den orsaken som att det är typ det enda ordet jag kan uttala rätt på arabiska. Att det ja. låter franskt. <laughs> Men det är väl de här betonade tjejjuden? Ja, det är lurigt. Ja, det kan det nog vara. Ja, fast ja, nu nej, ska vi men... ju inte bli alltför språknördiga men det är, det är ju ett förbannat coolt språk, det får man ju ja, ändå säga. Ja, det, det får man ge det, absolut. Det är det. Men, eh, nog om det. Jag får se kapp på lite andra arabiska serier kanske så att jag blir lite mer allmänbildad. Mm. Annars då, hur ser det ut med spelandet för din del den senaste tiden? Jag är fan tokfast i Final Fantasy 9. Mm -hmm. Okej. Okay. Jag fick ju ett litet sug för att köra det igen när vi pratade Final Fantasy med Niklas. Så att jag tänkte vad fan jag, jag körde för Jag köpte ju den amerikanska utgåvan för kanske ett halvår sedan eller något. Och Ble rätt sugen på att köra Fine Fantasy i 60 hertz när jag ändå kan. Såklart. Och eh, nej, men jag, jag tog fastna. Och för, jag körde igenom det för vad, vad, kan det vara två år sedan. Eller ja. jag körde till slutet, men inte sista bossen av någon jävla anledning, men det är väl så det brukar vara. Ja. Eh, och när jag körde det då så var jag det, ah, det var nog inte riktigt så bra som jag kommer ihåg det nej För jag tyckte första gången jag körde igenom det och klarade det, så tyckte jag att det var helt jävla fantastiskt. Mm. Och så tyckte jag att det var ja, men fortfarande ett jävligt bra spel. Men kanske inte så mycket mer. Nej. Eh, men jag, jag inser nog att att sitta och slö spelare på PC var kanske inte det optimala. Sen, sen alltså fan, det här är ju, det här är ju svårt. Men distinktionen PC-spel konsolspel det, och, och grejen är ju att spel som släpptes både på PC och konsol alltså det, det, är ju, det är ju inget nytt fenomen, nej, men nej. det känns ändå som att ja, men spel till dator och spel till konsol är ändå på något sätt vitt skilda saker konsolspelen Absolut. är någon form av arkad portar eller så är det någonting som ändå är specifikt utvecklat för den konsolen Mm. Och eh, PC-spel eller datorspel, det var mer mer avancerade som smarta personer spelade sådana här västerländska rollspel eller textäventyr eller nåt typ av strategispel Och ett oljeimperium, alltså såna där konstiga grejer. Ja. Och kanske inte så mycket liksom lättsamma plattformspel även om det såklart fanns, men det var inte i närheten av konsolspelen. Sen, jag vet inte... Mega Driven har väl en del spel som Amigan också hade. Så att det är ju jävligt konstigt resonemang som är för. Jag fattar ju det. Och även på Playstations tid så var det ju många av de spel som också kom till PC. Mm. Final Fantasy-spelen, Metal Gear Solid, alltså Tomb Raider-spelen och så vidare. Fanns ju både på PlayStation och PC. Men det var någonting som. Att, men det här är ett konsolspel. Ja, jag köper precis det du säger faktiskt. Och nu har ju den gränsen suddats ut helt eftersom. Efter i alla fall första Xboxen så gick konsoler från någon form av arkadarkitektur till PC-arkitektur mm. eh, i hur de är byggda och vad de förväntas klara av och så vidare. Ja, och sedan dess får man säga, det har ju bara tagit fler och fler steg närmare hela tiden. Så, ja. är det, ju. Eh, så det kan ha varit, jag säger inte att det är så, men att jag vill spela Final Fantasy 7, 8 och 9 på en grå liten fyrkant som heter Playstation Ja, men det låter väl helt rätt och jag köper det du säger utan tvekan sen, sen är ju den här liksom lite mer högupplösta versionen som du kan kö köpa på Steam är ju skitbra men mm. så att det kan vara att jag njuter bäst av att spela de spelen som är gjorda för att spelas på en gammal konsol och på en tjock tv på en tjock tv ja Även om när det är lite mer högupplöst att det där funkar precis lika bra på en modern PC. Men, men det är ju det här med gammal 3D-grafik eller pixelgrafik och det är inget snära när man ska spela på en tjock tv för så ska det vara. Utan grafiken är ju anpassad för scanlines vilket gör mm. att om du kollar på en högupplöst tv och kör ett gammalt tv-spel och kollar på ett karaktärsporträtt till exempel i ett Final Fantasy-spel så ser de ju lite smetiga ut och lite sådana pixlar som så nästan ser malplacerade ut. Absolut. Men när du kollar på samma porträttbild på en tjock tv så ser du snarare ut som snygga skuggningar. Mm. Och du ser ju egentligen inga pixlar på det sättet. Nej, nej, visst. Så, nej, jag vet inte. Men, så det kan, det kan vara den känslan eller så var jag bara helt rätt sinnesstämning att köra igenom Final 9. För det är ganska mycket i storyn. Alltså jag är på skiva tre nu. Mm. Som är, när jag har spelat det nu bara det här kommer jag inte ihåg alls. Hur, bara, det var ju inte länge sedan jag spelade det. Hur fan kan jag bara glömt allting i storyn? Eller allt de pratar om. Så mm. jag, jag har väl nog bara liksom spelat det och inte riktigt eh, hängt med. Ja, jag fattar. Så nu, nu tycker jag ju är att det är ett av de bästa Final Fantasy-spelen nu när jag ja. sitter och kör det. Nice. Det låter jättekul faktiskt. Mm. Ja, men det, ja. det fanns svin bra. Jag tycker att Final Fantasy 9 är nog det spelet i serien som fått minst kärlek och som mm. förtjänar mer kärlek. Ja. Att jag gillar åtta och tycker att det kan vara underappreciated, men det är för att åtta är ju åttan. Alltså, ni kan ju lyssna på det Final Fantasy-avsnittet. Jag tycker att ja. Niklas beskrev ändå åttan väldigt bra i hur han upplevde det. Absolut. Han hade kanske lite mer nykter upplevelse av än vad jag har. Jag tycker att det är skitkul för att det är så pass annorlunda. Mm. Men jag tycker inte att åttan förtjänar mer kärlek utan det är två läger. De som inte gillar, de som gillar det. Det är ingen konstigheter. Nian tycker jag är bara genombra alltihop. Mm. Så det har glömts bort lite. Ja, det förstår jag. Så det, det ska. Och fanns ska man kolla sådana grejer att sjuan fick en remake är på ett sätt obegripligt för att det är så pass bra som det är redan. Sen så är det ju känslan rätt ofärdigt så att en remake var kanske bra. Eh, sen tycker jag inte att man ska göra remakes av allting som är bra. Ibland så är det bra ändå. Men om man ska göra en remake på ett Final Fantasy-spel så känns det ändå som att Nian borde ju vara där. Men då skulle jag inte vilja ha ett helt helt helt nytt spel som remake på Final 7. Jag vill ju ha klassiskt Final Fantasy. Ja, just det. Mm. Ja, det känns väl som att nu går ju Square Enix snart till mål med sin... Ja, det blir en trilogi då, den här Remaken på 7. Så mm. det... Det känns att det ska bli intressant att se vad de tar sig för där om det, det är så att de vill göra fler remakes, för de har, ekonomin finns ju där i det, så att mm. säga. Det har väl sålt väldigt bra eh, sjuvänder. Så, och därför kan man ju sälja det tre gånger då, om man uttrycker det så. Ja, det tycker jag är lite konstigt. Jag tror nog att de hade kunnat få till det utan att släppa tre spel. Sen tyckte jag att det är lite synd i remake när jag kört första remaken och börjar på andra. Du får ju ingen progression eller någonting överfört från den save-filen. Jag tror du får ja, typ Det är ju lite konstigt faktiskt. Någon sketen materia eller någonting. Men annars, du börjar ju om från nytt. Mm. Ja, det är ett märkligt val kan jag tycka. Men, ja, jag, jag, jag tycker att det är helt jävla obegripligt faktiskt. Ja, men, så kan man till och med uttrycka det. Men då får det väl vara så, tänker jag. Mm. Men, men det ska bli kul att se hur de... Eh, hur det fortsätter. Jag körde ju aldrig färdigt del två av den remaken. Så sannolikt kom det någonting emellan. Men mm. Den kommer jag vilja köra färdigt för första delen av remaken tyckte jag var kanon. Ja. Och att de har ja. liksom expanderat den här staden Midgar som ändå känns väldigt central i storyn på något sätt. Ja. Nej, men det är väl just därför alltså, man kan väl på sätt och vis köpa att det blir tre spel då att de mm. lägger så oerhört mycket fokus på staden i det första spelet om mm. jag har fattat rätt att det, när man kommer ut från staden och liksom världen öppnar upp sig och man tänker om nu blir det exploration och så vidare och så vidare, då får man vänta två år typ på att ett nytt spel ska komma istället mm. ja, ja. Mm. det känns ja. lite som att man mjölkar också jo, absolut absolut men å andra sidan, jag har inte kört färdigt andra delen. Jag kommer säkert att ångra mig bara, ja det är var helt rätt var. Precis så här ska man göra. Så jag ska inte säga för mycket nu. Mm. Jag, jag har sagt uh, för mycket om Final Fantasy VII förut så att säga och ångrat ja, mig. Ja, just det. <laughs> ja, uh, på tal om det så är jag ju nu klar med Requiem, alltså Resident Evil 9. Mm. Det känner jag att det kommer vi behöva prata om tillsammans mm. över ett helt avsnitt, tänker jag. Mm. När du väl har spelat det. Men jag kan säga att jag är jätte, jätte, nöjd med det Jag tycker att storyn var I det här universumet helt perfekt Och det var flera, flera sådana här Särskilt mot andra halvan ögonblick Då jag bara Fan vad jag vill prata om det med dig Men jag, jag måste, du, vad fan? Jag, gör så här, jag går in och kollar om det går att beställa någonstans Ja, gör så, så kan du Sen har jag ju så här Hittills i år, jag har ju spelat så Fruktansvärt mycket Resident Evil nu På ganska kort tid Så nu kände jag väl att Jag behövde någonting nytt Så jag har faktiskt påbörjat lite andra spel Som är i helt andra genres mm. Bland annat så kände jag så här Jag skulle vilja ha någonting nu Där jag bara köttar Alltså skjuter, dödar Det ska inte vara för svårt och Det ska bara vara Jävligt grabbig och härlig action. Mm -hmm. uh, och så noterade jag att Warhammer, Warhammer Space Mariner 2 finns ju på Game Pass. Så jag har faktiskt påbörjat det. Okej. Okay. Uh, och sen kan jag väl konstatera så att hela den här Warhammer-loren, eller vad Warhammer egentligen handlar om, jag har ju verkligen ingen koll alls. Men... Mm. Jag fick lite så här, du vet de gamla Gears of War-spelen. Mm. Jag fick ju verkligen den känslan av det, att här får jag kötta, det kommer vara blodigt, det kommer vara snyggt. Härlig FPS och hela det där köret. Och precis så har det ju varit när jag har tagit mig igenom en tredje del kanske. Ja. Det är ju en jävligt häftig värld ändå. Med de här Space Mariner som man förstår, det är väl mer eller mindre så... Och jag har fattat rätt att det finns inte så många sådana här spacemen men de kan väl mer eller mindre vinna ett helt krig för att de är så mäktiga. Mm. Och att få spela en sån karaktär där det liksom kommer horder av fiender som du dels kan skjuta ner med din pistol eller ditt eh, automatvapen men också och det här är väl ett oerhört underskattat vapen i alla spel något liknande och sågade igenom Aliens på löpande band det är någonting som är så oerhört jävla tillfredställande med det här så ja jag har haft jätteroligt med det här under ett par timmar hittills då mm. um, sen är det väl så jag känner att man får spela det i lagom doser um, det kan ju gärna bli mycket, mycket av samma så en halvtimme, en timme, här och där Kommer man nog kunna ta sig igenom det här spelet på eh, För det blir ju lätt Enformigt låter så jävla negativt Men alltså det är ju eh, Jag kommer in i ett rum Ja, nu ska jag döda alla de här fienderna Så att jag kan dra i spaken där borta mm. Och så springer man till nästa rum Och så blir det lite så här härligt I positivare berättelse nu mm. macho snack. Mm. Och så, ja, nu kommer jag till nästa rum Ja, då var det en ny hård fiender och så är det liksom så hela tiden hittills mm. så variationen kanske inte är så stort men eh, ändå eh, väldigt tillfredsställande att bara just nu möter jag ju någonting som ser ut som ja, man, du har sett Starship Troopers de Jaja. fienderna mm. det är den typen av insekter typ okay. och ibland kan man se att det kommer i horisonten så fylls typ hela, hela kartan framför dig bara med fiender som springer mot dig så mm. vet jag, nu ska jag köta mig igenom allt det här <laughs> så det, det har varit roligt hittills faktiskt men du borde, du borde nästan testa det finns ju till sånt Warhammer 40 000 spel som heter Boltgun mm, okej okay. som har eh, typ Quake-grafik ja okej okay, ja, ju... gjort på ett liksom modernt jävligt snyggt sätt, Jag tycker att det, det tyckte jag var jävligt kul Mm. Um, sen kan jag säga så här. Um, nu spelar jag det här på PC och vi pratar lite om konsoler. Och konsoler håller på att bli mer som PC när det kommer till arkitektur. Bland annat så kan man ju då. Ja, på noll, vänja... Tidigt 00-tal blev det så. Ja, och att det nu har tagit flera, flera steg mot det hela tiden. Det ja, ja. är det jag var inne på. Okay. Men till exempel så var det under någon gång under förra generationen med PlayStation 4 där som det börjar komma lite sådana här att man kunde välja med performance och quality-läge till exempel. Ja. Uh, lite mer inställningar och mixa med än vad det har generellt sett funnits tidigare i alla fall. I alla fall med PS4 uh, Pro när den kom, kanske. Ja, ja just det. Men i det här då så tänkte jag att uh, jag kollar ju på statusen för PC och så väljer jag om. Oh, jag väljer inte det riktigt högsta på allting. Jag drar ner shadows och uh, stänger av motion blur och lite sånt där. Mm. Och så börjar jag spela och jag får typ 10 fps. Oj. Och man börjar mixtra, man ändrar lite. Ja, men jag kan dra ner det här. Nej, ingen skillnad. Och efter många om och men så visade det sig att jag hade ju låst spelet. Jag tänker, jag nöjer mig med 60 fps. Så kan det hålla sig där. Så Nej. försöker det liksom inte pressa högre. Men jag fick inte ut 60 fps alls. Inte liksom inte i närheten. Det är 20 kanske. Mm. Men då räckte det alltså att ställde jag den på Unlimited och då flöt det bra. Så vafan, det är sådana här små saker som kan uppstå ibland när man spelar PC-spel. Och jag vet inte vad det var som hände för jag tänker att den borde vara ganska lätt att låsa till 60. För mm. uppenbarligen så klarar ju spelet av 60 ja. när jag tar Unlimited. Men det blev väl någon bugg där på något sätt som... Den, här, den, den låste sig vid 20 fps. Ja, istället för 60 mm. Det är ju fascinerande Men det har skönt att det löste sig I alla fall mm. Så det här ska jag väl försöka Ta mig igenom De dagarna som är kvar på den här månaden Tänker jag Ja, det är inte så många Mars har gått Fan rätt fort ändå Det brukar vara en segabla månad Ja, jag håller med, men februari brukar ju vara ännu serigare tycker jag. Så liksom, när man väl har sprungit förbi den så är det sommar snart kan jag tycka ibland mm. på något sätt. Jag tycker också att, fan vad gubbig är nu, men också gött att vintern försvann så jävla fort. Snön smälter ju på två dagar. Ja, det peppar peppar. Jag kan tänka mig att det är säkert snöstorm nästa söndag typ. Ja, så är det ju. Kan inte ta något för det. Så det ska gärna vara alltså, så jävla mycket i två dagar sen när är det borta. Så att det blir så här total kaos när man ska försöka ta sig till jobbet. Och så eh, känner man sig helt matt, och sen så är snön bara borta. Ja. Ja. Eh, annars då. Eh, har du spelat någonting annat än Final Fantasy 9? Eh, nej, men. Eh, jag reflekterade lite över när vi ändå pratade med ja, men remakes och sådana där grejer och jag tycker jag, jag har väl fått en lite mer positiv inställning till det. Mm. Även om jag ibland kan sakna att ja, men gör nya spel också och inte bara göra nya spel av gamla spel. Men jag gillar ju att man gör det så att jag började reflektera lite grann så här, men vilka spel skulle man vilja se mer remakes på? Alltså eller någon form av äh, återupplivning eller någonting. Att, ja, men just det, de här gamla spelen. Alltså, fan, om man kunnat göra ett nytt Bubsy-spel så kan man väl göra det av vilka som helst. Bubsy har ju aldrig varit kul att spela. Mm. Har du kört det, Bubsy Bobcat på typ, Super uh, Nintendo eller Sega? Nej, det har jag tyvärr inte gjort. Så det kan jag inte bidra med någon input. Okej, okay, men om du tänker i eh, Sonic ungefär en dålig Sonic-kopia där ja, första Donkey Kong, vet du? Där har du spelat. Ja. Mario är ändå känd, i alla fall efter Donkey Kong att han kan hoppa och lite sådana här grejer. Ja, Men i, i Donkey Kong om du, la, om du går om du trillar av en plattform, bara typ en pixel ner till en annan mm. plattform, då dör gubben. Han slår ihjäl sig. Mm, okay. Tänk dig ett Sonic-spel där du dör av höjder. Ja, nej, det låter ju oerhört frustrerande. <laughs> det, det, det är Bubsy bobcat mm. Och inte nog med det, du dör på allt. Det, mm. man, man kan springa på banan och så kommer det fram, jag vet inte, någon sån här Och säger man, okej, okay, det här är för att få en, eh, en checkpoint. Om jag dör mm. så får jag börja här. Fan var nice. Nej, nej, nej. Det kommer en taxi, jag hämtar upp gubben så blir man av mitt liv <laughs> vad är en bobcat? En rödlo Ja, okej, okay, tack Men Ja, fortsätt Ja, så Vad finns det för spel som man Som är jävligt bra Som man skulle kunna återbliva så att en nyare generation Får uppleva dem Och det här är säkert prat om Men Fan vad jag hade velat se En remake på första Metal Gear Ja, det hade varit jävligt häftigt att se vad de kan göra med det. Det håller jag med om. Det var ju ändå liksom det första och det, ja, för de flesta var Metal Gear Solid det första, men för oss som är hardcore och true så är det ju första Metal Gear som är det första. Mm. Och det känns ju också som att för sin tid så var det ju helt jävla banbrytande med den typen ja. av storytelling i ett spel och att man har en är, du har en radio som du kan ringa upp folk på att få ledtrådar eller alltså den här typen av konversationer. I första spelet ser är det ju bara envägskommunikation. Solid Snake säger ju typ ingenting i hela spelet utan det är ju bara den som ringer upp dig. Och det är väl Big Boss och Schneider och Diana och de här karaktärerna som det är i det. När det är ändå är... De gjorde ju en remake på trian. Vilket jag då kan tycka är obegripligt då, för det är också så pass bra som det är. Så vet inte mm. jag om den remaken är som en Blue Point remake, att det är exakt samma spel, bara att vi har byggt upp det igen från grunden. Ja, det känner faktiskt inte jag riktigt till heller angående det, men jag jag har ju mer eller mindre, kan man väl säga det är väl ett av de spelen som jag har missat lite. Mm. <kling> Och jag vet inte om det är fler som jag som har gjort det. Om det är därför de väljer just det. Um. Ja, men, det men det är någonting med Metal Gear Solid 3 som jag tycker att det är ett skitbra spel men allt tar sån jävla tid. <laughs> Okej. Okay. Okej, men nu ska jag krypa runt i gräset där. Det kanske är någon där borta. Jep, det var det. Och där var det kört. Och nu måste jag äta lite ormar så att inte svälter i det, det är ju jävligt coolt spel. Men, men det är lite. Alltså, transportsträckan. Det, det, det som är bra med Metacritic Solid 1 och 2 faktiskt är ju ändå att ja, men, du är på den här platsen. Du infiltrerar den här platsen. Triand, mm. där det är ju lite mer liksom många olika platser och öppnare ytor, i alla fall för sin tid med att, ja men du ska gömma dig i gräs, du ska välja rätt kamouflage, alltså det blir ganska mycket att hålla reda på i jämförelse med de tidigare oh, okay. så jag tycker att trean kan bli i brist på annat ord, lite sekt emellanåt okay. även om det är ett bra spel så det tycker jag var lite på ett sätt lite märkligt val av remake. Första spelet i scenen hade ju varit jävligt coolt att se en remake på och hur, hur den storyn skulle liksom berättas idag. Ja. Nu kan ju jag typ inte fylla in här lite för jag vet ju inte exakt vad du menar nu tyvärr. Men mm. jag får lita på ditt ord helt enkelt. Mm. Mm. Är det något spel du skulle vilja se en remake på? Mm. Ja, alltså Nu blir det ju lite märkligt här då kanske För jag tänker ju så här att Nu har jag ju spelat väldigt mycket Resident Evil Jag sa egentligen att jag behöver någonting annat Men Nu vill jag ju faktiskt ha en remake då På det Resident Evil-spelet som jag faktiskt aldrig har spelat själv mm. Oj, Vilket är Code Veronica Ja, oh, där sa du fan någonting. Det är ju och jag känner liksom eh, av någon andring eller av någon andring, det är så den här jäkla algoritmen fungerar, men om man klickar på saker du vet på Facebook och sånt där mm. jag vet inte hur många olika varianter av sådana här nu jobbar Capcom på det här mm. och så är det helt uppenbart såklart att det är bara någon som har satt ihop lite snygga bilder Och hävdar att de jobbar på det här och det här och det här mm. Men Code Veronica har ju i alla fall figurerat på några av Att det är faktiskt dags för en remake på det nu mm. Och jag skulle tycka att det var jättekul, verkligen För mm. det är ju, jag vet att bland annat du har ju sagt Att det är det här som borde ha varit Resident Evil 3 mm. Och att jag skulle vilja fylla i den storyn på något sätt Och mm. uppleva det också på ett modernt sätt kan man väl uttrycka det då. Ja, det skulle väl vara trea från början men jag tror att Sony hade rättigheterna till ett Resident Evil 3 mm. då var de tvungna att göra ett Resident Evil 3 och det, Resident Evil, det som heter Resident Evil 3 är egentligen bara en side sidestory. Mm. Och det märks ju även på remaken att det är så. Mm. De byggde väl utan lite kanske men Annars så håller jag ju med dig att det känns ju som en få uttrycka det idag. Det hade kunnat vara ett DLC till tvåan, mer eller mindre. Ja, men nästan väldigt långt till DLC visserligen. Men jag, det ja, förvisso. Men uh, vet, uh, ja, vad hette det på den tiden? Man sa ju inte DLC då. Expansion. Äg, expansion, Expansion Pack, ja, ja. Som kom till lite spel då och då. Uh, så det hade varit häftigt att se det så istället, kanske. Men... Uh, det pratas ju också om en helt ny remake på första, vilket det här som vi har pratat om är lite orimliga val. Ja, det finns ju redan en remake på det som är ganska uppskattat. Eh, inte som de moderna då, eh, förvisso, men det känns som att den räcker ganska långt fortfarande, den remaken som finns. Ja, det finns ju en anledning till att det var tvåan som var näst på tur så att säga få en remake. Jag tycker inte att man ska röra remaken på ettan för den håller. Och eh, om man kollar på de här HD remastern som du kan eh, köpa på Steam och så vidare, den känns ju också som att man har anpassat så att kontrollerna känns moderna, det är ju inget hand controls på den om man inte vill ha det. Nej, till exempel så att den tycker jag funkar bra som den är. Det då behöver man ju inte röra någon mer, men Code Veronica skulle må väldigt bra, för originalet är det är jävligt svårt också ja no. och nu behöver inte det betyda att en remake skulle göra det lättare nödvändigtvis men kanske lite mer balanserat och mm. området som man är på i Code Veronica tror jag också skulle bli jävligt spännande i en remake ja no. Det håller jag med om. Så, jag har ju faktiskt det. sett dig spelare en gång mm. ehm, vid två olika tillfällen. En gång fick vi avbryta, om du minns det. Eller ja, det många var det trean vi fick avbryta Ja, Ja, det var trean. Det blev blivit lite för mycket vin den kvällen, så det gick ja. ju bara runt i cirklar i spelet. Ja, Och sen löste du sig rätt snabbt. Men jag tror att vi har spelat lite Code Veronica också, men aldrig vi körde nog inte klart det, tror jag inte. Nej, jag vet att jag du kanske, du kanske var med då, då när jag körde på Dreamcast mm. Jag hade väl ganska nyligen köpt det och så körde vi och så vet jag att efter den här piss svåra bossen på planet så var det dags för skiva nummer två och den funkar inte. Det suger ju ganska hårt. Det suger fan hårdare än cement. Ja. En bra exempel <laughs> nej men fan ja, det skulle kunna bli en jävligt episk remake kanske den bästa dem, om de mm. gör det för fyran kändes ju också jävligt märkligt göra en remake på femman släpp femman och sexan tänker jag mm, absolut ehm, man märker ju det att det är ju, pratas ju också om den här remaken på det femte spelet som jag kan väl tycka så här. jag försökte ju spela det på Steam eh, här om det var i början på året mm. tyckte att det var jävligt sladdriga kontroller på den versionen så jag kände att nej det här kommer jag faktiskt inte orka med utan jag eh, tar något annat istället så det känns ju också som att Femman behöver ingen remake. Men jag skulle inte förvåna mig om det är det Capcom vill göra ändå. Det vara, ja, jag, jag tycker att det skulle vara totalt meningslöst för eh, nej men storyn är inte superintressant. Och det, det, det är ett kul spel och det var ju fantastiskt kul när det var nytt men nej, ja. fan släppte. Och mm. Körde du femman eh, remastern eller vad det är på Steam med mus och tangentbord? Nej. Okej, för kontrollerna med muset när inte borde på femman är så jävla usla. Mm. Nej, jag kopplade faktiskt in min Xbox-dosa men fick inte riktigt ordning på den. Mm -hmm. Det var inverted och det var jag upplevde ett jävla delay på den också. Ah, så okay. jag vet inte om det är jag som har gjort något fel eller om det är någonting annat som strulade men jag kände... Nej, så viktigt det är det inte för mig att spela Resonative 5 igen så jag skiter i det här. Nej. Jag mindes helt plötsligt alla såna här. det finns några quick time events med hopp och sånt här och så finns det några krokodiler som dyker upp från ingenstans och jag bara säger orkar jag verkligen det här? Kände jag då och bara, med den här kontrollen och bara nej, det gör jag inte. Ja fan, jag körde igenom det nu senast så de krokodilerna, det är inga svåra fiender att värja sig emot. Mm. Men jag vill ju ändå döda dem för att man får grejer. Ja. Och så är det, så här, och så är det en som är typ omöjlig att få tag på och så tänker jag okej okay, men jag skiter i den och den bara simmar under vatten och sen är den borta. Ja, just det. Och så springer man och hämtar den grejen som man ska hämta där eller vad det är klättrar ner för stegen i det vattnet igen och ska springa till båten och så bara dyker den upp och äter upp en och så är det fem okay. minuters spelande som man får göra om. Mm. Det hände det tre med... gånger och det var bara så slarv. det var fan piss. Alltså. Ja, det förstår jag. Apropå det där att få spela om. Jag kanske nämnde det förra veckan redan. Det var ju några sådana Irresonative Requiem också. Där man kände Jag att springa igenom det här en gång till för att jag har klantat mig. Mm. <laughs> och så bara, fan vad frustrerande det är när det blir så. Mm. Och sen när man vet om att det är man själv som har tabbat sig också. Det är mm. ju inte saken bättre. Men, men. Jag har faktiskt påbörjat ett spel till. Kör. Um, jag har ju känt att det är ju en remake, apropå remakes också då så är det en remake på första och andra Max Payne på gång. Just det. Och sen har jag fan det vore kul att köra det första igen, för att se hur det, hur det fungerar. Mm. Hur, hur, hur, det här som man tyckte var så jävla bra. Hur har det åldrats, till exempel? Mm. Och för det första så är det ju lite problem med ljudet på Windows 10 och 11-datorer. som jag Det var i och för sig relativt lätt att lösa. Det fanns ju en mod som liksom fixade det där. Mm. Men jag kan ju förstå varför jag älskade det när jag var 13, 14, 15 där någonstans. Mm. För det är ju jävligt intensiv och snygg action. Mm. Och så sa jag ju till dig här igår när vi pratade lite att det var jävligt länge sedan jag spelade ett spel där de mest användbara knapparna är F5 och F9 för mm. quick save och quick load. För det måste man fan använda mycket i det här spelet. För det är ganska svårt. Ja, det är det. Men jag märker ju också att jag tror att det blir svårare för att man idag har spelat moderna spel. Mm. För fienderna beter sig på ett väldigt märkligt sätt i det här. Jag tänker att som kommer till ett rum där det är fem fiender så känns det som att alla rushar ju mig. Mm. De har ju ingen AI eller något sånt eller AI, säger man så. Ja, eh, men alltså... AI har de ju, eller de är programmerade och reagerar på ett visst sätt, men inte som i moderna Nej. spel. Nej. Men då känner jag att ofta så blir man ju väldigt rushad. Och så försöker jag spela det nästan som en cover shooter och blir åker på stryk. Mm. Man helt säger att det är bättre att bara springa in själv och springa runt fienden och ja. skjuta den med hagelbustan till exempel. Jaja. Så liksom när, när man kommer ihåg det aha, det är så här jag måste spela det så är det ju väldigt väldigt underhållande att spela faktiskt. Mm. Sen är det ju tyvärr lite skavanker här och där som har att göra med att jag spelar på en modern PC tror jag. Mm. Ibland kan ju Max, om jag springer nära en vägg mm. så kan det bli liksom att jag kommer inte bort från väggen. Okej. Okay. Utan då kan det bli att ja då får jag hoppas att det är vänster jag ska svänga, svänga här framme. För då, då kan jag komma ur den här buggen. Mm, mm. Och eh, ibland har jag också upplevt att eh, jag fastnar i trappor. Att han kan inte springa i trappor utan jag måste hoppa mig upp för alla trappor. <laughs> Och vilket det blir lite komiskt i sammanhanget. Men eh, jag får se. Jag tror att jag kan ta mig igenom det här eh, utan att blir allt för frustrerad i alla fall för storyn är ju snygg, men är det här en noir eller mm. vad det kallas däremot så mindes jag inte eller om jag bara klickade mig förbi det här en gång i tiden, men ibland har det ju varit så här för du vet, det blir lite så här serietidningskänsla ja. att storyn liksom berättas av Max och så får man lite serierutor som liksom, mm. med text i och så vet jag, jag har kommit in i några rumser så, så säger han There was a letter on the table. Ja, men det får jag gå fram och kika på då. Mm. Och så får man en sån sekvens som är för sig bara är att klicka bort, men ja, okej. Okay. Men nu får jag panga lite finare igen. Segetti has left his personal notes on the table. okej. bara, okej. Okay. <laughs> ja, en till. Och sen springer man också förbi tvn. I heard my name on the TV and I have to look it up. Ja, okej. Okay. Och så blev jag, så <laughs> och jag hade inget minne av att det var så jävla mycket sånt. Och jag hade för att det var mellan kapitlen. Liksom. Men alltså, det är ju väldigt mycket story liksom, mitt i kapitlet som du spelar också. Mm. Och storyn är ju cool. Men eh, det kan jag känna att det tappar lite tempo av det ibland. Å mm. andra sidan, jag kan springa förbi. Jag kan klicka på hoppa över. Men ändå, det, det var liksom någonting som hade... Jag vet att det hyllades ju väldigt, väldigt mycket när det kom för hur det berättade och hur, hur står det fördes framåt och så vidare. Mm. Men i, idag så var det verkligen när jag spelat det nu här de senaste dagarna att jag tycker att det är man fan. Jag orkar inte. Vi vet att din jävla dotter har dött. Släpp! Så, nästan den känslan fick jag till slut. Ge mig lite våld nu istället. Ja, exakt. Men ja, vi får se vad som händer med det här. Men det är ju också en sån där sak som jag har tänkt på med ja, men FPS förr var mer FPS. Och FPS idag är mer rail shooter fast du får gå själv. Mm. Eh, sen har det där ändå vänt lite grann. Eh, men just det här vad påtagligt det blir vad svåra FPS var. Ja, verkligen. Och att säga men jag kan inte minnas att det var så här jävla svårt. Fast grejen var, det var det nog. Fast man var van med att okej, okay, ett nytt rum, F5. Går in i rummet och på stryk, F7. Får ner en fiende. Okej, okay, det är fyra stycken till där. ja Okej, okay, F7. Okej, okay, den fienden är där. Skjuter ner. Och sen, okej, okay, där var det fyra stycken. Ah, fan, nu stod de på olika ställen. Jaha, när jag ställer mig där så flyttar de sig dit. Okej, okay, F7. Skjuter ner alla fyra. Yes, nu kan jag gå vidare. Sen kommer den femte. Pang, död. Okej. Okay. F7. Mm. Dödar en. Jag, kom, jag kommer ihåg en sån här sekvens från det där du säger att jag hade så jävla problem. på den, Inte nu utan när jag spelade som ung. Mm. Och så satt min kompis på den tiden, Timmy, och tittade på. Och jag försökte och försökte. Och så sa han så här. Men du ska inte springa tillbaka till det stora rummet då. Det är så smalt i korridoren. Ja, mm. ah, men det kan jag göra. Och så gjorde jag det. <går> och så blir det så här att. Då är det väl fyra, fem fiender. Som ska öppna dörren. Och springa efter mig in i det här stora rummet. Mm. Och den första. Öppna dörren. Sen ska liksom alla de här fyra, fem personerna in samtidigt. Och fastnar i dörröppningen. Och den som är <går> längst bak driver av två skott med sitt avsågade Hagelbuss och typ dödar allihop. Mm. Och så kan jag bara skjuta två skott på den sista som är kvar. Och så sa han så här, så, så, Timmy. är bara de fepplar. Det flöger folk åt alla håll. <laughs> <laughs> och det kan man väl säga. Och det kan man säga att man på något sätt utnyttjade spelet på något sätt. att mm. Man vet att de får lite problem och kanske ta sig in i ett rum som de inte är programmerade att vara i på något mm. sätt. Och så ska in i någon dörrar som är stängda och så blir det jävla hallå. <laughs> Sen är det ju också så här som blir lite komiskt i det här spelet. Många fiender kanske klarar ett eller två skott med en hagelbussar. Men jag kommer inte heller ihåg att det bossar i det här spelet, mer då, eller mindre. Och jag kommer ihåg liksom så här, var ju någon fiende där som jag bara sprang runt och nu heter det inte OC i det här spelet, men det är det vapnet det ska vara. Mm. Och jag tumde magasin på magasin. Och det blir ju lite komiskt då, när bara vissa människor tål så många skott. Mm. Liksom Det får man väl köpa, men det, det blir väldigt flissigt tycker jag. Ja. ja. Man bara uh, någon i huvudet och den står mm. upp. Ja. Uh, sen är det väl så att det ska väl bli jättekul att spela en remake när vi ändå varit inne på det lite på mm. det här spelet. Jag tror väl att det är väl Rockstar och uh, Remedy som ska samarbeta med det här. För Remedy äger väl inte namnet längre. Men Nej, de ska Rockstar väl... köpte väl det när de skulle fixa trian. Ja, och uh, men de ska samarbeta på något vis med det här IP nu. Så det är... mm. Jag tror att det kommer bli... Det har ju potential att bli jätte, jättehäftigt, tycker jag. För du kommer ihåg att jag det är inte så länge sedan jag spelade trean faktiskt och Nej. var ju imponerad över bland annat animationerna och hur de hade jobbat med den biten, att det har några år på nacken men känns bättre än det flesta, mesta som kommer idag när mm. det kommer till hur fiender dör till exempel och hur de rör sig och sådär. Så kan de få in det i de äldre Max Payne-spelen så kommer det att kunna bli jävligt häftigt, tycker jag. Ja, men jag ser, ser jag fram emot det. Mm. Eh, apropå, för att nämna något annat än i så kan jag väl mm. säga att det är någonting som är på gång och någonting som jag ser fram emot jättemycket. Eh, Tveksamt som det kommer i år dock, kanske. Men det är ja, och snyggt men... att de faktiskt gör båda spelen i ett paket, får man ju säga. Ja, det, det, det är väl eh, styrkan med det. Mm. Max Payne 2 är ett sådant spel som jag har kört igenom men jag kommer inte ihåg ett skit av det Alls. Vad sa är Max Payne 2, det är ju ett sådant spel som jag har kört igenom men jag kommer inte ihåg ett skit av det Nej, eh, jag håller med Jag har för mig att det enda jag minns är något jävligt frustrerande sniper-uppdrag där när man ska skydda henne vad heter hon, Mona mm. eh, Det är det jag minns Ja, Jag är för mig att man Springer upp för en jävla massa trappor Till ett hus, till någon helikopter På taket eller något sånt där mm. Eller om man springer ner Så jävla svagt i minnet Jag vet bara att jag lyssnar väldigt mycket på Tåström När jag körde igenom det <laughs> Mannen som blev en gris Den också ja. <laughs> Det är en bra skiva Det är den jag ja. gillar och ingen annan gillar <laughs> Som det brukar vara här i världen Ja, det brukar faktiskt vara så, får man säga. <laughs> Vilket jag tycker är, är, är helt obegripligt också. att folk inte gillar bra grejer. Det är jättekonstigt. Ja. Ehm. Ja, ja, Men det, det är inget fel på den. Det känns väl... som alltså nu, Jag tror så här. Jag hade en lärare som var väldigt... Som tyckte om Torstron väldigt mycket. Mm. Det han tyckte med den, när jag frågade honom vad tycker du om den där mannen som blev en gris? Och den brukar få lite kritik. Ja, den är bra, men det, det var kanske samma samma som det hade varit väldigt länge. Okay. Det är väl bara det, sa han då. Men den är bra. Så. Ja. Det känns lite mörkare än andra plattor. Mm. Ja, det gör det. <laughs> det låter nästan som att du får göra en Joel tolkar Tåström. Ja, varför inte? Det är bara att tänka att uh, om man ska sjunga att uh, man tänkte skriva ett brev så måste man sjunga det. Skriva dig ett brev. <skratt> så. <skratt> Då blir det sånt hårstrå. <skratt> det hade också varit kul om det är du som tolkar en ändå rätt cool artist. Det, det, mm. går, det blir ju en sån jävla kontrast med vet mera lite edgiga eh, artisterna som är lite punk men kör singer-songwriter och så ska de tolka någon gammal folkvisa eller nåt sån här skit. Mm. Ja, det här skrevs av Bellman på 1700-talet så det här är min motion. och så är det pissråkigt. <laughs> ja. Är det så jag ska göra menar du? Punk-Olle tolkar Värmlandsvisan eller Ja, ah, Fan vad cool du är nu som bejakar det här. Eh, och så är det totalt jävla ointressant. Men om ja. du skulle tolka Tåström, det skulle ju vara fantastiskt. <laughs> ja, jag ska börja med en EP kanske. Ja. Då får du nästa sjunga på Värskötska också. Fan vad svårt. Kändes. <laughs> Mannen som blev en gres. Nu så åker vi ut i någon bongård Så att jag får stå med en kulting i handen <laughs> Och så spelar du på den Som en gitarr Du, du, spelar, du spelar inte luftgitarr Du spelar gräsgitarr <laughs> Och så blir det en sån jävla grej veganerna på Instagram blir ju vansinniga naturligtvis så att, då, så att de kan få lite följare egentligen bryr de sig inte ett jävla skit Man man, man, bryr, man bryr sig bara när man får följare så är det och eh, eh, de som är, bor ute på landet älskar det jag kan åka land och rike runt på bygdegårdar och sjunga om gräsor du åker typ till torspel eller någonting. Eller? Ja. Det är det. Ja, och, och, och det blir sån och det Ingen har hört Tåström förut. <laughs> dunders <laughs> Det blir det nya griståget. Ja, Då får jag vara med i Melodifest och var det nästa år. Mm, och då måste grisen vara med. Ja, och så är det sådär att det får inte bli för PK, tycker fansen då. Fan, man var med där. Men så är det så grovt att allting blir inställt. <laughs> När grisen har vuxit upp urkar inte bära den längre. Ja, <laughs> oh, fy fan, vilken cirkus. Och du fick inte vara med på Melodifestivalen för att du ta, tänkte ta med en juleskinka istället och spela där på. <laughs> julskinka. <laughs> och, och, och så är... Och, och så är det en jord på den grisen som du har stått och liksom strammat på. Mm, du får vara med och lägga bas och gitarr typ. Ja men det kan jag göra. det kan jag mm. göra. Eller så ska vi också vara sån här, ja, vi har bara bas på, i kompet. <laughs> jag tycker ja, men... du om det minimalistiska. Det fokus ska vara på texterna. Det så och det är också akustisk text. bas. Ja, ja såklart. Får ju inte vara för coolt här nu. Ja, men det ska vara fokus på texterna. Det ska vara texter som känns. Du låter som Lars går. Okej, okay, jag, jag, jag vet inte. Jag bara härmar någon. Så som jag tänker att en sån edge lord låter som ska vara lite häftig. Ah, ja, Göra saker konstigt bara för att. Mm. Och lite provokativt också. Ja, slå, slå på etablissemanget, finkulturen. Mm. Det behöver man göra ibland. Mm, mm. Ja, någonting mer vill jag på att säga. <laughs> alltså, jag behöver ju kolla igenom lite fler spel som jag har påbörjat nu för nu, mm. nu är jag i ett läge där jag vill spela hur många jävla spel som helst men jag måste mm. bli klar med grejer eh, Resident Evil 9 finns inte i lager någonstans det är fan helt otroligt ja, jag kan inte minnas att Resident Evil var en sån spelserie där folk bara går helt bananas och köper upp allting Nej, det är fascinerande. Det får man säga. Um, men det har ju sålt jävulst bra, får man ju mm. säga. Jag såg att det hade nått x antal miljoner snabbare än ja, månader snabbare än <laughs> något annat i serien. Men folk har väl tröttnat på de här evighetsspelen som bara ger en massa sketna belöningar och det är en massa mikrotransaktioner. Folk vill spela riktiga spel nu och då är ju Resident Evil bland de bästa spelserierna som finns. Ja, nu noterar jag faktiskt att Resident Evil Requiem Steelbook Deluxe Edition finns till Playstation 5 på webbavlen. 999 kronor. Okej, okay, det är typ en hundring mer än vad det kostar typ överallt annars. <laughs> ja. Och då får du lite kostymer och lite filter och Mr. Raccoon Charm får du också. Alltså sådana där bonusar när man köper någon limited edition är ju så jävla värdelösa. Ja, verkligen. De är bra i spelets första fem minuter och sen så... Nej. Och vad, vad, vad är det för sådana här pre-buy kostymer du får? Ah, han, han har en sån här jacka istället. Mm. Eller, ja, Leon springer runt i rött. Ja. Eller i dräkten från Resident Evil 2. Det det ju det är ganska coolt men det ja, känns som den ju... går att låsa upp tror jag för övrigt. Ja och det brukar alltid vara så med, med den här sån steelbook edition eller så att de där delserna kommer ju komma ut sen. Ja men nu kan du köpa den där kostymen för 15 spänn som inte <fört> ens är kul att ha. Men, men absolut finns det ingen annan version än den här steelbook så får jag ju bara liksom böja mig fram, sära på skinkorna och ta den. Ja. det låter bra. För nu vill jag fan spela Resident Evil 9. Jag vet mm. att jag är, jag, jag jag är obstinat som vill ha en fysisk utgåva men jag överväger nästan att ladda hem det och så får jag köpa en fysisk utgåva och <laughs> ha i hyllan sen. Jag förstår vad du menar, faktiskt. <laughs> Även om det kommer att kosta mig nästan 2000 spänn. Ja. <laughs> och köpa en jävla överpris digital utgåva bara för att mm. det är Snabbt och smidigt. Ja, ja slå till på det direkt bara. Kan du börja ikväll. Ja, ah, fan får nästan bli så. <laughs> Bra. Jag, jag, ska, jag ska göra en sista koll sen när vi har avslutat podden och se om det fortfarande finns på Series X. Jag kan ju faktiskt köra på den. Mm. Absolut. Ja. Uh, b -b -b Någonting mer den här veckan? Uh, uh, nej, faktiskt inte. Ja. Det börjar bli dags att knyta upp säcken. Jag ska på ja. gitarrmässa med Fredrik Kelleman på lördag. Det ser jag fram emot. Snyggt. Det blir trevligt, förstås. Ja, det ska uh. bli kul. Sen är jag, inte så, jag är egentligen inte så gitarr- och basnördig att säga Åh, oh, vilket träslag är det här då? Åh, oh, vilken resonans. <laughs> Utan jag tänker bara vad låter mest metal egentligen. Men jag tycker ändå det ska komma byggare och sådana där grejer. Jag tycker att det är ändå sjukt fascinerade med folk som bygger eh, gitarrer och basar. För att det är ju väldigt lätt men det: ah, vi har Fender och vi har musicmen och vi har Spector och vi har Yamaha. Alltså det där kända. Men de här som bygger själva... Eh, ser ju i alla fall inte jag så där jättemycket av så det tycker jag nog ska bli kul och liksom ja men bara kolla. Sen är det ju Clinics och sen spelar Free Kitchen på kvällen men jag är nog mest oh, sugen nice. på bara... Gött. Ja, men jag är mest suger sugen på att gå och kolla på lite tuffa instrument och kanske något Ja någon... det är klart. Eh uh, shit en sån där starkare. Alltså om det finns några coola sånt såna grejer och Sen såhär, okej okay, men ja, skriver ner det på min lista så där får jag köpa mig någon gång när jag blir rik alltså jag vet inte, no någonting så det kommer nog bli eh, svinmysigt och sen en öllunch på det efteråt <laughs> Ja, nej men det låter väl alldeles alldeles fantastiskt Och så kanske Resident Evil 9 på kvällen då Mm När jag har eh, bara gett upp och köpt en jävla digital pissutgåva Ja, det låter väl alla tiderst. Låser upp en kostym som jag aldrig kommer att använda ändå. Mm, precis. Då skulle ju sig så lika gärna kunna skaffa det på PC och modda. Mm. Ja, jo, jag förstår precis vad du tänker på. Jag tänker tanke på de moddarna som jag sett redan. Ja, den där med när Lickers är Michael Jackson. Ja, det är helt otroligt. Det. Bara. Det, det, var så här. Alltså, det, det är kul det är flissroligt men det är som det som jag tycker att det är roligare att tänka på när någon får idén mm. vad ska jag modda in ska jag nej, nej, inte det Nicol mm. Jaxson <laughs> och att man hör dem så långt bort hur det ekar <laughs> ja. ja, det är suveränt Nästan lika bra som de som moddade i remake på tvåan att Mr. X är Thomas the Tank Engine. Ja, det är också bra. Det är fan otäckare än originalet. Jag tror fan att jag har sett, eh, det, det kanske inte var remake på Resident Evil 2, men det är något sånt spel där de har bytt ut ett sånt där monster mot eh, en av de här bananerna i pyjamas. Och det var creepy som fan. Ja, det tror fan det. Det är av de sjukaste avsnitten någonsin. Mm -hmm. Eller barnprogrammen någonsin, menar jag. Nu, nu blir det så här, okej, okay, det bara ur precis som vi ska avsluta, men en, en sån mod, om vi tänker oss då Mr. X från Resident Evil 2 eller vad det nu kan vara, men att det är Pippi <laughs> Jag kan för mitt liv inte tänka någonting vidrigare än det. Nej. ICA i, Ica i rutan är mysgos bara liksom i jämförelse Pippi Pelikan var ju fan super creepy. Nu måste jag kolla på det på Youtube bara för det. Gör det. Men vad fan, vi knyter upp säcken där tycker jag. Ja, det gör vi. Så tack så mycket för att ni har lyssnat på oss ännu en vecka och på återhörande. Ja. Jag tackar alla tre gånger. Vi säger så hej.